Þá er kvíldardagurinn var liðin, keftu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salome, ilm smyrstl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar um sólarupprás koma þær að gröfunni. Þær sögðu sín á milli hver mun velta fyrir oss steininum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 Þær fóru út og flýðu frá gröfinni því að ótti og ofbóð var yfir þær komið. Þær sögðu engum frá neinu því að þær voru hrættar. Þegar hann var upp risin álda hinn fyrsta dag vikunar byrtist hann fyrst Marju Magdalénu en út af henni hafði hann rekið sjö illa anda. Hún fór og kunngjörði þetta þeim